107. La programació musical més completa. 107 Música 107 Música La primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música Visita la nostra web www.107musica.com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 presentat i dirigit per Jonathan Castelló. Arrels d'aquí i de tot arreu. Un recorregut màgic a través de las diferentes manifestaciones artísticas agermanant dels seus pobles. Un món moltes cultures cada dijous a les 10 de la nit a les 107 músiques A Paralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa. El Club del Country. Has segut-me 20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 d'herbes o de fang de restaurant o cafè o de del centre de, de Peralada un servei acurat a un preu no econòmic per dins, vida secreta dona valenta tu és tot el que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 Els dilluns tens un àngel per tu, generacions, de 10 de la nit. A l'Essència en Música, només per tu. Inchant. Inchant. Inchant. A l'estiu, els esports no paren a la sense música. 107 esports, obert per vacances. T'acompanyarem cada dilluns de 9 a 10 del vespre. amb la millor informació esportiva de casa nostra. Recorda, el 107 esports no tanca per vacances. 107 esports cada dilluns de 9 a 10 del vespre a la 107 Música. fins set esports amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports. Passen en aquests moments eh, un 15 minuts del punt de les 9 del vespre i comencem aquí una nova edició del nostre 107 Esports. Corresponent, la corresponent dèiem a aquest eh, dilluns dia ja eh, 16 d'agost del 2010 superat el 15 d'agost, encarem ja la segona quinzena d'agost i tots els equips doncs, que ja s'estan preparant per aquesta temporada 2010-2011 que de ben segur serà apassionant i un dels equips que s'està preparant és el Paralada, un Paralada que aquesta setmana ha tingut una mica de moguda, plegava el passat dimecres l'entrenador Manuel Cabezos, darrere seu també desfilava el director esportiu Toni Ferrer, i tot plegat perquè uns i no s'entenien. Nosaltres que hem parlat amb els protagonistes i els sentirem a continuació. En primer lloc anirem a sentir l'entrenador sortint l'entrenador dimissionari Manel Cabezos el passat dimecres es mostrava molt enfadat perquè considerava que Toni Ferrer li havia fet el llit 107 esports parlem del paral·lada com a entrenador del Peralada, quins utils s'han portat a prendre aquesta decisió? eh... Uh... Bueno, és llarg d'explicar, no? Jo vaig arribar aquí fa... la temporada passada, ja de començament ja tenia el 80% de... de la directiva en contra i, bueno, a la temporada passada em vaig salvar per els resultats que vaig fer, no? En el futbol el que manes són els resultats. Aquest any molta part de la directiva continuava estant en el... en la parlada, no la tenia en contra, però tampoc la favor, no? I aquí, doncs, a, a, a, va aparèixer una figura important que ha sigut determinant perquè prengui aquesta decisió, que ha sigut el director esportiu eh, rebatejat com el 50%, Toni Ferrer, que, bueno, des del primer dia que va vindre aquí, per la, la seva única el seu objectiu era ser entrenador de parlada com fos no? i bueno, anat, em va anar tirant merda, merda, merda, merda, merda a sobre hasta que bueno, va aconseguir que aquests directius que, que no, no no estaven en contra en moment però tampoc estaven a favor pues aixequessin la cresta i, i bueno, hi han anat desgastant, desgastant desgastant la meva figura com a entrenador hasta vaig arribar al punt de saber que la Junta Directiva del Parlada ja estava buscant un altre entrenador i llavors ja vaig decidir que, bueno, que, que ja no pintava res aquí. I, i, I que, bueno, és una putada perquè a meitat d'agost eh, no tens temps de res, no pots anar lloc i si jo m'ho haguessin dit en el mes de maig he sigut diferent he tingut alguna oportunitat d'anar entrenar amb un altre equip o que havia tingut alguna oferta però em vaig decidir per quedar amb parlada perquè estava, estava content i, bueno, i em semblava una que, que tenia més d'un amic no? que, que bueno per això que la figura d'aquest element ha sigut eh, eh, primordial en les enllaç de, de de tot el que ha passat, i l'última gota pues, ha sigut aquesta, de que sapiguem que una junta directiva està buscant un entrenador pel primer equip doncs eh, pues, bueno, que sap molt de greu i i bueno, i he, he decidit plegar, perquè bueno, eh, la cosa estava, estava senzilla, I jo he plegat ara però si no hagués plegat ara, poder d'aquí d'una setmana no hagués fotut el carrer quan quan no, no hi ha la confiança necessària en un, en un entrenador, qualsevol tonteria eh, és un punt no? uh -huh. és el que comentaves tu ara no, Manuel, s'agreu el moment no, en què es repens aquesta decisió sí sí perquè eh, es pues, pensava que, que bueno, ja ve, ja ve estudiat i premeditada de fa dos tres mesos enrere no? jo quan vaig venir aquí hi havia dos jugadors només vaig arribar a parlada, perquè tot el més havia plegat, amb un pressupost una quarta part més per sota el que havia estat fins ara no? i fer un equip amb un mes i mig sense cèntims i que pogués competir a primera vegada no és difícil i ho vam aconseguir, i jo crec que poder tenir la mateixa por de que els tornés a passar això que es quedessin dos o tres jugadors i poder eh, vam començar a especular doncs pues, Manera, aguantarem la base de, de, de l'equip i, bueno, mirarem de reforçar una miqueta l'equip i aviam què passa jo crec que en principi ells tenien aquesta, aquesta opció el que passa que, esclar, no comptava ni jo ni ells amb aquesta figura d'aquest director esportiu que, bueno ha anat malmetent, malmetent a per tot arreu i, i i això, pues, ha propiciat, pues que m'ha senti dolgut ja no com a entrenador sinó com a persona del tracte que he tingut ara sobretot ara en aquest mes d'agost eh, com a persona eh, no crec que sigui just i bueno i, i per això vaig decidir trucar aquest dematí i, i i dimitir i i treure'm un pes a sobre a part del director esportiu consideres que t'ha fallat algú més eh, estàs assegut amb algú més no, bueno no perquè sí si sí, sí, els directius clar, que tinc en contra des del principi eh, ja els tinc en compte estic decebut amb ell no? l'únic que, bueno espero et espero -t i que, que tota aquesta gent que ha tingut en contra des del principi ho hagin fet només que exclusivament com a assumpte deportiu, vale? i espero que bueno, després del meu pas per parlada eh, podran pensar que com a entrenador soc més bo o més dolent, vale? però espero que perlomenos com a persona eh, no els hi hagi decebut i, i perlomenos si poden dir alguna cosa que puguin dir que s'ha portat com un home i ha sigut una bona persona tot i ara m'aneu a descansar tens alguna oferta, tens alguna cosa una sola taula no, ara no, ara que tingui si sí, en mes d'agost eh, porto vint i pico d'anys entrenant i és la primera vegada que, que no començaré que no començaré una temporada no? però bueno, una vegada hauria de ser la primera Vull dir, tampoc no m'havien fotut mai a fora del de cap equip vale? eh en veritat no, ho he a fora, però bueno, era qüestió de les 3 setmanes, no? I vida ja ha passat això, no? I vull dir, bueno, pararem i bueno, i ja veiem segur, doncs se m'acorda de mi com a entrenador i, i em vol fitxar. Doncs mm -hmm. Manuel, moltes gràcies i molta sort. A tu. Doncs això és el que comentava Manel Cabezós instants després de presentar la dimissió el passat dimecres a la tarda nosaltres que també volíem parlar amb l'altra cara de la moneda, el director esportiu que considerava Manel Cabezos que li havia fet al llit textualment ho deia que anant malmetent en contra seva i per tant nosaltres hem parlat també amb Toni Ferrer, anem a sentir el que comentava l'exdirector esportiu d'aquest Paralada Doncs nosaltres el que anirem a fer a continuació serà anar a establir una connexió telefònica amb, el, amb Toni Ferrer, que fins a la setmana passada va ser el director esportiu d'aquest uh, Paralada. Un Toni Ferrer que després de la marxa de Manel Cabeços i no arribar un acord amb el club per continuar també doncs, uh, va marxar. Toni, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, explica'ns una mica què és, què és el que va passar perquè entenguem aquesta situació que es va crear per l'hora de la setmana passada, Toni. Bueno, doncs pues principi tot bé ja ve de llarg, la situació... So, en, el primer equip ho teníem que portar conjuntament amb en Manalcabezos i, bueno, eh, la Junta Directiva, doncs, pues, a mi em va dir que em tenia que haver influït una mica més amb el tema del primer equip jo els hi vaig dir bueno, una amistat i que jo no hi havia amb això. I ells, pues, doncs, bueno, van decidir que que portarien en Manel Cabeto i que portarien a l'Eduard de Vilce com a entremador. M'estava oferir la possibilitat de ser segon de l'Eduard de Vilce. Vaig dir que no, perquè he vingut amb la condició de portar primer equip a l'en com així va publicar el president a la Fèlgica per tot. I, bueno, i abans demà, doncs, pues, m'estava comunicar que s'havia de aquesta no volia aquesta opció, potser doncs havíem decidit que millor era arribar a un acord i que marquessin. No? Uh, la veritat és aquesta, uh, no hi ha més. Uh, desgraciadament, tant per a Manel com per a per a mi ara bueno, ens hem quedat moltes en uh, Jo amb el Manel, personalment amb ell, uh, tot i el que l'ha exigit l'anar passada a alguns diaris, suposo, vull pensar que va fer-hi des que la de cada cintre de Sapiguet i jo també no estava al club. Uh, per a mi, es i tinc una, una amició de famós i molts anys, i jo no la penso fer si és una no evidentment, i per mi és el meu amic, i no, no vull fer cap declaració, eh, no la pugui posar en a la boca, perquè la nostra amició t'està apartament de tot, no? Uh -huh. uh, estàs dolgut amb algú, no dic ja Manel, però algú del club, uh, no sé si t'esperaves una altra reacció per part de la Junta, no sé, explica'm una mica, Toni. No, aviam, és, que, és tant el seu gret que un entrenador continuï, un lloc esportiu o un coordinador. No? Però, aviam, el filtre segur per la feina que he fet, ha parlat de com tu saps molt bé, que tothom han dit que no hi ha ni una peda, que el dia ha reestructurat tot el futbol base, que el fet un femení, eh, i bueno, jo crec que és una feina eh, important, que l'han reconegut, això sí que és veritat, però, clar, si quedes amb de... De, de decepció al veure que pues, això sembla que no bueno, en tota la sensació com doncs, si també utilitzat una mica i ara com, com queda tot plegat Toni? El, el, aquesta feina que havias fet tu suposo que doncs continuarà i doncs Edu Vilches que serà el nou director esportiu que serà, que serà carret d'aquest futbol base doncs s'haurà d'aprofitar no? de la notícia. Sí, evidentment ha estat muntat. Jo ho sap molt bé, Dani, que ha estat tot muntat. Uh, parlada, ara té 162 nens a dia d'avui. Uh, molta gent, com saps, ha vingut per la meva persona, perquè el coneixen d'altres anys i d'altres clubs, i, i no nos Figueres que han cap allà. I, bueno, uh, jo dic que es quedi tots. La quantitat està per damunt de les persones. I ells faran des de tot el que voldran, no? El que sí que és cert és uh, que jo he dedicat. He donat el millor de mi aquests dos mesos i mitja per l'hora m'he implicat amb cos i ànima i la veritat que a mesura que passen els dies tens el sentiment de decepció eh, tot i que reconec que el president se m'aveix culpat quan t'ho vaig eh, comentar que cert, no era la seva intenció aquesta però per causar els majors s'ha vist obligat a fer-ho i jo ho accepto però la decepció és tremenda no? mm. que a mi, i també puc entendre en manera que estigui dolgut eh, perquè ara no té kit igual que no tinc jo no? Uh, comentaves que tu amb uh, el Manel no tens cap problema uh, Comentaves les declaracions que havia fet uh, No sé si has mirat de posar-te en contacte amb ell uh, No sé si ho faràs els propers dies Explica'ns una mica, Toni No, en principi jo, jo em sembla que a casa de les declaracions és el Per mi és un amic igual dir, Hem condiscut moltíssimes coses de el Manel i Hem fet un nacional junts Hem, hem passat moltes hores de cotxe jo vaig justificar l'any passat quan ell va tingué uh, aquel, uh, aquella mala temporada que el va intervenir i, i surtoosament, no va ser res. Uh, I well, um, hi ha moltes coses que estan per damunt de tot això. El temps, jo crec, es podrà aportar. Jo eh, tinc aquesta amistat sempre que el vulgui, jo no tinc cap problema. Uh, si en Manel es en algun moment que he tingut algú que veurà de protecció a la va totalment equivocat diarrat, i errat Dani, que molt bé el funcionament de parada, que et quedes mm, Doncs bé, uh, Toni Ferrer, hem volgut, uh, doncs que donessis el teu uh, punt de vista sobre el que ha passat uh, a la, la teva versió dels fets i desitjar-te, de veritat, moltíssima sort uh, en el teu futur. No sé si uh, et veurem aviat en alguna banqueta, suposo que sí, no? Ara, de veritat, Dani, que... Uh... Ara me surt tot, no? suposo que els primers dies quan te passa això eh, eh, no saps recol·locar no? I, i ara mateix eh, no en tinc ganes. No? D'aquí bueno, un mes, mes i mig, potser dos, eh, potser si surt algun equip o hi alguna cosa que, bueno, que m'ombri perquè mi el cumple m'agrada, potser eh, serà diferent i ho d'una altra manera. Però el dia d'avui la decepció és gran eh, i... De veritat, és una que és la futbolística meva secció més gran que m'ha portat a, a la meva trajectòria esportiva. Mm -hmm. Doncs ho he dit, Toni, de veritat. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres. i això és el que comentava Toni Ferrer als nostres eh, micròfons un Toni Ferrer doncs, que comentava que per la seva part no hi havia cap problema amb Manel Cabezos el tècnic d'aquest eh, peralada, per tant doncs, eh, un Toni Ferrer que venia a dir que per part seva no hi havia cap problema les coses que les veuen radicalment diferents eh, uns i altres nosaltres anem a fer una petita pausa per al món de la publicitat i tornem tot seguit eh, ja per anar seguint parlant d'aquest Paralada. Let's begin with the I met her. How fast this good old boy's were ...a practicar el Futbol golf a Massanet de Cabrens. Des del passat any 2009 disposem del primer circuit homologat de Futbol golf a l'estat espanyol. Oh. Amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Football Golf Europea per acollir les principals competicions internacionals. Me, need, perfect, right Recorda, el terreny de Football golf està format per 28 forats conjugats per l'Associació Mundial de Futbol Golf El primer camp de Futbol Wolf a l'estat espanyol el tens a Massanet de Cabrenys Vine i disfruta d'aquest nou esport Disposem de servei de bar i casa-club Per més informació pots trucar al 972-110-813 i al 617-377-037 ove al correu there's absolutely no reason to perfect she de Mentre s'obre i no falten. Canciones. aquest estiu vina a disfrutar de la carpa que té instal·lada al club de futbol Paralada just davant del cafè del centre. Sí, sonríe, son... Obert de les 11 del matí fins a les 12 de la nit. Verás, si prefereixes llorar de tristesa o llorar de podràs degustar i comprar tota mena de productes de caves castell de Peralada mm -hmm. recorda la carpa del futbol del club de futbol paralada està instal·lada just davant del cafè del centre amb horari interromput de 11 del matí a 12 de la nit i podràs trobar tots els productes de Caves Castell de Paralada, comprar-los i, com no, també fer degustacions. I ara recorda trucar al 972-512-68 pots guanyar vals de degustació per al proper cap de setmana. Recorda, truca al 972 1268 i aconsegueix vals de degustació per la carpa del Club de Futbol Paralada que té instal·lada, instal·lada davant del Cafè del Centre. Una col·laboració de la 107 Música, dels 107 Esports i el Club de Futbol Peralada quan deèiem nosaltres que continuem parlant d'aquest paragada perquè no tot són males notícies al equip eh, doncs marxava l'entrenador i marxava el director esportiu però l'equip que feia una incorporació concretament la d'un entrenador i eh, és un vell conegut de l'afissió la verd i blanca es tracta de l'Edu Bilchett El passat eh, dijous era presentat el nou tècnic del Paralada i ja feia el primer entrenament. Anem a escoltar el que comentava Edu Viuxet durant la seva presentació. El que és per allà, és que, no parlava, que no de ja de a el Paralada és que el Paralada és que aquí és que aquí és Bueno, supongo que ahora a Conocer los jugadores y... Sí, bueno, pero Tengo días, ¿eh? No tengo un mes, pero prácticamente Pues bueno Ya acabaremos lo que es Es un momento de daño en el que Es una la que, <cringido> sí, que ha comenzado desde algo O por temporada O por ejercicio físico Y abajo pues, Yo normalmente no solo Hace de no, llanar voy haciendo pues, de, de no sé no, no es es es óptico ¿sí? entonces lo hago evidentemente todo el año no es simplemente entonces, me tomo la pre como algo preparatorio como algo que voy a sentar una base sobre todo tácticas y incluso algunas, algunas técnicas pero son entrenamientos normales como los vamos a hacer igual en que sí, a gente, sí, gente, pero... ¿Alguno si es un jugador que probaba? Sí, pero la mayoría no. ¿Quiens? ¿Quién conocía un maja portera? Un maja portera, un maja? Un maja, un maja, un maja, En fin, el padre era muy bienvenido. Bueno, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores... Los objetivos nueva etapa en qué el primer equipo pues, es intentar ganar el siguiente partido no, no, no, imagino que, que lo primero es liberar lo primero será estar lo más lejos posible de las de atrás lo siguiente será estar medio ¿no? de cómodo y lo siguiente pues, nosotros vamos a intentar a ganar el partido evidentemente sabe que eso es difícil normalmente no suele ganar todas las partidas pero de sorpresa. Lo ¿no? que sí debe ser una solución de la suerte nosotros es que tenemos que ganar cualquier partido, de una forma de otra, por sentido de ganar el Muy exigentes para, para entrenar y para jugar y, y yo supongo que los chicos estarán por algo y, si no estén con lo bueno, que pasaran mal. Pero, ¿Sí? Normalmente los problemas de entrenar o la garantía de que todo me he ido cuatro bases, ¿no?, el LV2, Marquito, Chiqui, eso cuando ha sido ayer, pues, no lo sé, yo cada hora, entre ahora, sé lo que encontrar, y a partir de ahí caminaré. ¿Qué ha sucedido? Desde la noche de ayer para atrás, me he ido a postrarlo con LV2, tengo confianza, vamos a mirar primero hay en el club, vamos a mirar, puede trabajar y a partir de aquí si hace falta algo empezar a mirar pues se mirará ¿Alguien va un fútbol barrio? ¿Tú has Bueno, este año me toca yo creo que trabajar mucho pero creo que debe ser un año de transición ha habido muchas modificaciones en contra a lo que ha pasado la temporada pasada y esta muchas nuevos nuevas muchos chicos nuevos también, chicos que se han ido que han sido importantes en el club, así que Vamos a ver cómo, aunque he resaltado con mucha fuerza, Eso sí. y espero que la gente que trabaje aquí, pues dé al 100%. ¿Y el coste aquí, que fue seguro del segundo? O es... se, está, se está hablando de segundo, pero sobre todo, bueno, yo siempre con Roli y, y se de la generación física del primer equipo y también de, de los equipos filiales de, de, de, Doncs, com dèiem, això és el que comentava el tècnic Edu Vilxet durant la seva presentació, un Vilxet que es mostrava il·lusionat per tornar al club en el que s'havia retirat i havia estat ja fa tres temporades com a entrenador, fent una campanya molt digna en el retorn de l'equipa primera catalana després del descens a tercera divisió. Uh, el temps no s'atura i Edu Vilchez uh, dirigia els seus dos primers partits aquest passat cap de setmana ho al camp del Vilabertran ahir diumenge en victòria per un gol a 3 del Paralada i també el dissabte davant del Girona juvenil ho feia doncs, en aquest cas en victòria per dos gols a un dues victòries en els dos primers uh, partits dirigits des de la banqueta pel maestro Edu Vilchez anem a escoltar el que comentava Ah, Ledo Wilchez després del partit de Vilavertran dels dos encontres que ha tingut per començar a conèixer una mica més la seva plantilla. <fixi> del equipo supongo que te habrán servido para empezar a conocer a los jugadores ¿no? a la plantita si sí, hombre para algo han servido siempre sí, estamos contentos del trabajo y bueno vamos a ver mañana un día libre y a ver lo que tenemos por delante que es mucho mucho trabajo uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo te has encontrado a la plantilla bueno pues eh, bien físicamente porque llevan mucho tiempo trabajando quizás les falta algún día que otro más de descanso pero bueno eh Muchos partidos seguidos y, y bueno, eh, a veces el descanso es tan importante como el, como, el, como el trabajo, ¿no? Y, bueno, aparte de eso, pues bien, con ganas y, bueno, a ver si pronto tenemos buenas noticias y viene más gente, el equipo se va completando y tenemos opciones de, de hacer un buen campeonato como dijimos el jueves, tres semanas que tienen que servir para acabar de engrasar lo que, lo que falta ¿no? Sí, nos tenemos que poner a trabajar rápido ya de hecho hemos empezado y oye y, y con las miras puestas en que el comienzo de temporada no está muy lejano y, y, y bueno, y tenemos que, vale, que trabajar mucho en estas tres semanas y con, con la idea clara de intentar hacer un buen campeonato, como ya te he dicho de verdad, muchas gracias 107 esports parlem del futbol regional i per parlar del futbol regional el que farem serà anar a sentir una entrevista que manteníem amb el president del Base Roses, Valdiri Ricard, un Valdiri Ricard que ens comenta les novetats d'aquest Base Roses per aquesta nova temporada que és a punt de començar. Anem a sentir el preci del Base Roses, Valdiri Ricard. del de Roses i ho farem amb el seu president, Valdiri Ricard. Valdiri, molt bona tarda. Molt bona tarda. Bé, eh, un Base Roses que aquesta temporada tornarà a competir una, un any més a la zona regional i eh, oferirà canvis, canvis destacats a la banqueta, ja que ha fitxat d'entrenador eh, un ex-parlada, en aquest cas del el que el, portava els destins del juvenil d'aquest parlada, també havia estat entrenant doncs, a la Fundació Esportiva Figueres, havia arribat a jugar a l'Espanyol, estem parlant d'en José Santos. Uh, vol dir és la primera experiència d'en José amb un equip amateur. Eh, com, com els heu decidit per ell? Explica'ns una mica. B bàsicament per, per l'il·lusió il·lusió doncs, que hi ha i lògicament la seva trajectòria tant personal com eh, coneixement del món del futbol, ja que és una persona doncs, que pràcticament ha passat per moltes categories, inclús alguna professional, tal com més apuntat a l'espanyol, i aleshores, doncs, bàsicament, doncs, eh, Tu saps que entre moltes coses doncs busquem bona gent i que hi hagi il·lusió, no? I crec que donar aquest aquests requisits seguradament. Uh -huh. uh, com ha aquesta nova temporada al Baze-Roses amb nou entrenador? Uh, com, explica'm una mica, vol dir-hi. Oh, primer de tot molta il·lusió, perquè tal com tu bé saps, Uh, hi va haver la fase de promoció per la primera regional que lògicament no hi vàrem accedir bueno, no, lògicament doncs, no vàrem uh, accedir-hi uh, però doncs, i, la veritat és que tot i, i no poder l'aconseguir doncs, es va deixar molt bon rebus a boca ja que es va fer creguem un molt bon partit sobretot a casa i a fora doncs, també vàrem tenir les nostres ocasions no? i aleshores doncs, la majoria de gent es queda i el que no es queda, doncs, eh, bueno, bàsicament ha sigut perquè algun ha agafat el camí del Pablada, d'altres algun altre la coreograva, però més que tot havia hagut molta il·lusió perquè hi ha moltes incorporacions doncs, que venen també amb, una, amb unes tremendes ganes de, de, de fer-ho bé. No? Uh -huh. uh, Explica'ns una mica les novetats uh, d'aquest uh, Base Roses. Bueno, doncs, com a jugadors avui confirmats tenim a eh, bueno, la banqueta és apuntat en, en José Santos i llavors doncs, tenim els germans Fontes l'adam que ve de la Jonquera i en joc del Vilamalla gent de, de Roses després eh, hi ha en Quintos una persona que ve de les cabanes eh, hi haurà eh, també la incorporació de en cata, una persona doncs, que aquest últim any no havia jugat per un tema de, de lesió i eh, també s'incorpora eh, un lateral esquerre que és Ivan Rodríguez que prové del Purgou i eh, no crec que me n'oblidi cap La resta... aquestes són les incorporacions que eh, bueno, crec que s'opriran amb satisfacció Uh, doncs persones que per un, diferents motius doncs no estan en aquesta temporada entre nosaltres però la base que penso que és uh, el fonament de l'equip que teníem ja que tenim moltes persones de casa uh, aleshores doncs jo penso que farem un bueno, estem convencents que farem un molt molt bon equip ah, la resta de la plantilla és la mateixa no? al sí, principi uh, hi ha Antibu que està adoptant d'una oferta de nivell nacional o bé a l'Empori eh, que aquest és baixa i en Julien eh, i dalt parlava i després hi ha eh, l'Iñac Izquerro i l'Albert Genís aquests nois eren de Castelló i tornen a l'espai uh -huh. aleshores l'altra la, la resta eh, pràcticament continua, continua tota a més de que s'incorporen doncs, uns jugadors juvenils que, que d'entrada doncs, feia el primer equip. I perdoni, després m'he oblidat de dir que també eh, eh, el rei corpore Jordi Pérez, que està a l'espai, un jugador que ja havíem tingut diferents categories o diferents temporades aquí amb nosaltres, jugant en categories en segon i primera regional, i aquest any torna que l'any passat va estar jugant amb l'Esplais. Déu-n'hi-do, aquesta temporada, la segona regional que es presenta amb equips de Roses, com són eh, el Bar de Roses, l'agrupació esportiva Roses, l'Arguiçac, però també és que a més a més hi tenim Emporia Brava i eh, el Bar de Esplais. Una temporada aquesta molt cert, no? Sí, la, la, la veritat és que en 10 quilòmetres a la Rodona tenim 5 equips, no? Ah. Sí. Bueno, tindrà, suposo, que busquem-hi la part positiva, dins el seu atractiu i hi haurà amb, amb més derbis, no?, per dir-ho d'alguna manera. Com, com, ho veu, com ho veus, aquest grup 15 de la zona regional que estem com, Jo penso que serà molt competit i serà molt disputat perquè bueno, veig que tots els equips, doncs, lògicament, miraran de, de, de lluitar per escolar. Pensem que aquesta remodelació que hi ha a nivell federatiu doncs pensem que només en puja un, no hi ha, no hi ha promoció, eh, bueno, eh, o, o sigui, jo ets el primer i després bueno, que quedarà acès un any de trànsit, però un any important per a tothom. No? Eh, com veus aquesta reforma que es vol aplicar en el futbol català? Dir? Bueno, per un, hi ha unes coses que ve, unes altres doncs no. Per exemple, si comencem per baix, els elevins penso que és una absurdès, que amb nens que estaven jugant l'any passat de futbol 11, com era l'avís de primer any, se'ls afacia de jugar futbol 7 per l'any que ve competir a infantils. Penso que havien d'haver fet un any de, diguem, un mix, per tal de que ja no hi hagués aquesta, aquest salt tan brusc, perquè recuperant a 7 per jugar l'any que ve a infantils, penso que serà un, un, un canvi bastant... Uh, és una, per mi una còpia mal feta del que passa a Europa. Ens estan venguent com el que passa a Europa com si nosaltres estéssim uh, a Quènia, però de veritat que els que parles amb d'altra gent del que realment està funcionant a Europa, uh, en molts països d'Europa no funciona així. Però bueno, ho han volgut ser així. Té una part de, de lògica, diuen que el nen evolucionarà millor, uh, tècnicament millorarà, però Eh, fan aquí una normativa eh, que s'inscriuen per exemple un màxim de 15 jugadors que cada jugador ha de jugar d'un parts seguides tot això està molt ben teoria però eh, s'han fet algunes provatures que el que sigui pillo i vulgui donar-li a la volta la norma o la normativa també doncs és molt fàcil de donar-li és molt fàcil eh, que. Explico. per exemple un equip que hi vagin amb 15 jugadors. Estem parlant d'equips modestos, no estem parlant d'equips de, de, que, que estiguin en eh, divisions d'honor i, i, i categories d'aquestes. que llavors potser es mouen per a nosaltres els paràmetres, no? Però imaginem-se, un, un equip eh, que, tingui, eh, que vulgui fer les coses bé, ells fiu 15 jugadors. Aquests 15 jugadors, lògicament, han de jugar tots un mínim de dues parts seguides. L'altre equip contrari resulta que dels 15 jugadors eh, en té cinc de i diu, escolta'm, com que m'interessa, un ja que he perdit, els deixo casa i dic que estan malalts. En presento un deu i ja els canvis, han' de fer ne 7, doncs només n'ho he de fer 3. Ahà. Uh -huh. uh, I ja, uh -huh. per tant, en aquest punt, quan a les altres, des de Catalunya sènior, per exemple la segona, primer regional, etc, Bueno, serà un any, penso, de, de, de canvis importants uh, sí que és important que aquesta preferent doncs tingui un altre, un altre cop, ja que els clubs eren inviable de demà sempre a la província de Barcelona i això penso que si es produeix doncs s'haurà millorat bastant no? uh -huh. però també hem de pensar serà, jo, estem en un any molt complicat econòmicament i i que estaven pagant, i, més que pagant prometent, eh, uns imports internos, doncs jo penso que la situació econòmica obligarà eh, a tocar a totes les altres a terra. I potser aquesta normativa, quan eh, els clubs no hagin de fer aquests desplaçaments, pot anar millor. Uh -huh. uh, ja per anar acabant, vol dir tan sols dues preguntes. Eh, objectius de Roger Roses per a aquesta temporada? Bueno, uh mirar de quedar el més possible sempre pensem en la part de dalt i una de les coses que també creguem que el míster pot aportar és que nosaltres som un equip bàsicament jove amb gent molt jove i que millorin els jugadors i amb aquesta idea hem apostat per en Santos perquè creguem que ens pot ajudar amb aquesta pasca Uh -huh. I ara si sí, ja per tancar, uh, es, es coneix el calendari d'aquesta uh, segona regional grup 15, el Vas de Roses debut a casa amb el Verges, com veus aquest debut? Uh -huh. Com veus aquest ah, sí, debut? Sí, amb el Verges, però diguem que el calendari és el que és, i mira, la, primera, <laughs> la primera partit que et a casa, i la segona no pot començar a jugar a fora. Ah. Jo no m'ho ve el calendari, la veritat és que bueno, bé, tenim el primer partit amb el Verges, tal com bé dit, el segon camp de la U, el tercer m'ampliorava, però bé, bueno, heu comentat això dels derris i, i dels equips que estem a, aquí a les rodolies, i efectivament hi ha aquests 5 equips que, que estem molt propers, però bé, bueno, és que nosaltres tampoc estan tan lluny, jo el normal calendari és el que és i, i, i no me no me no me no preocupa gens. Ja van acabar amb aquest calendari, doncs, fent-te una part de pas a la jornada 12 el 28, de... el 28 de novembre, en aquest cas, un sí. Gràcia Rosas, l'agrupació esportiva rosa, un duel, diríem, en Morbo, no? I, sí, sí, com sí, sí. A... que comencem tu, el segon partit a casa, la tornada d'anar a Pocaiola, amb l'Emporia Brava, sí. i doncs aquestes són dates interessants, no, en compte, de Sí, però bueno, eh? <laughs> sí, no sé trucaments entrevistat d'altres vegades, la nostra conseqüència són tres punts més. Evidentment que tenen aquest morbo, aquest, aquest afegit, perquè a més a més hi ha jugadors que han estat en aquí, etc. I bueno, sempre, sempre tenen aquesta mica de, de, de, de gust especial pel que els agrada eh, aquest món del futbol i que sempre suposo que farà que hi hagi més espectadors al camp per veure que aquests partits com a desenvolupen, però bueno, jo penso que, que no, no té que tenir més efectes que el o, o, no sé, la, interès que desperti per ser un, eh, un, un equip d'aquí de, de la vila i l'altre doncs, per ser una persona, un entrenador que hem tingut nosaltres, perquè ah, no hi veig més, més, més intent de què despertar. De tot, capçalera. Doncs, eh, va bon venir Ricard, president del Base de Rosas. Moltíssimes gràcies per atendre els Micròfons als 800 Esports i esperem doncs a parlar en properes ocasions. Doncs moltes gràcies i i agraeixo vostra atenció. Au revoir. Moltes gràcies. Al Club del Country.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 Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Escolta el Club del Country a 107 música els dijous a les 9 del vespre. Find... Agora para do Tropicalia, músiques do Brasil. Els dissabtes, a les dues de la tarda, a 107 Música. Tropicalia. El temps no existeix. Prepara't, és el moment de fer quilòmetres. Quilòmetres musicals. Ruta 66, rock d'avui, d'ahir i de sempre. Els dissabtes, a les 4 de la tarda, a 107 Música. Te'n recordes Te d'això? No.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 Doncs bé, eh, aquesta entrevista en eh, Valdir i Ricard que ens acosta cap al punt horari de les 10 del vespre abans però encara tenim parell, temps per un parell de cosetes. En primer lloc, eh, comentar el torneig de l'estany que es disputava aquest cap de setmana eh, aquesta setmana passada entre dimecres i divendres se l'enduia finalment l'Olot després de derrotar en semifinals al Caçà i a la final al Banyoles el Banyoles que es va desfent -se semifinal de la Unió Esportiva Figueres per 3 gols a 1 i eh, com dèiem, perdia a la final amb l'Olot de Nitus Santos nosaltres que parlàvem amb Nitus Santos anem a escoltar el que ens comentava el tècnic de l'Olot Bueno, Nitus heu guanyat el tornat de la les suposo que ets satisfet, no? Si sí, home, que guanyar i, I més l'equip que representem com és l'esportiu que si et sembla un tradicional d'aquest sí, torneig, doncs sempre va bé i crec que t'encoratja doncs a seguir treballant Com ho has vist a l'equip? Estava en pretemplada, venia a jugar un partit ahir contra el Girona, explica'm una mica com, com has vist l'equip? Pels grans físics que hem tingut aquesta setmana l'he vist prou bé. Jo pensava, no pensava que ho entessin tant, perquè ja vam jugar dimícares aquí a Valcassan, dijous vam jugar amb el Girona i avui aquesta final amb el Banyoles ha sigut un final bastant exigent, perquè el Banyoles ha jugat molt bé, ha curat molt, ha treballat molt i ens ha posat les coses difícils. I, per tant, eh, crec que he vist l'equip bastant bé i bueno, són perdits que fem moltes proves, tenim molt de juvenils, 5 juvenils que estan jugant molt de minuts i bueno, això fa que, que aquests perdits se no deixin per ver però a part d'això, conté amb el rendiment del gol de l'equip. Ah, Nidus, ah, quin, quin equip va pogut formar l'Oltana aquesta nova temporada primera catalana? Doncs pràcticament el 90% de l'equip de l'any passat, amb la salvetat que, bueno, bons jugadors i veterans com no sé, és el cas de Jordi Dot, o de Pedro Mangol, doncs que, que han pagat de jugar futbol, on tot i terrenes que han anat eh, doncs al són tres jugadors, eren tres jugadors molt importants per nosaltres, i que moltes vegades són substituïts en gent de casa. I a partir d'aquí, doncs bueno, hem de de concretar, de fitxar alguna cosa que ens falta, i per això estem fent moltes proves, per veure amb la gent que, que tenim actualment, doncs se'n poden comprensionar per filla definitiva. Què, què li falta a Blut, en aquests moments? Tres setmanes per començar la Lliga? Doncs, eh, l'altre en aquests moments estem buscant un lateral esquerre i ja vaig sortir un home a la banca d'acompanyar els dos que tenien de l'any passat, com són en Dani i en Robert, i encara Caram, i per això estem buscant un home que acabi de complementar. Hem tingut entrar en Gratos Luri durant dues setmanes i, bueno, ha hagut una molt bona oferta econòmica de la Bustera, doncs, a Dallagostera, doncs, evidentment a Dallagostera. I ara això ens ha trasllat el xiquet i estem buscant, doncs, un altre davanter i sobretot un lateral esquerre. Doncs, sí, tu, molta sort i moltes gràcies per atendre'ns. Molt bé, d'anys, des de tot. esports. Són l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. Has per 20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 d'herbes o de fang restaurant o cafè o de del centre de, de, de Peralada un servei acurat a un preu cantant, tín, no do econòmic dins, secreta, dona valenta és tot el que pensament d'una forma fugaz en un moment incert i nosaltres que estem a punt d'arribar al punt horari de les 10 de la nit abans però a repassar els resultats que comentàvem abans eh, recordem el passat dissabte es disputava aquest paral·la de dos eh, Girona juvenil 1 també el Vilamalla que guanyava, en aquest cas ho feia per 3 gols a 1 també al Farners la Unió que millora el joc i queda tercer en el torneig de l'Estany amb una victòria 0 davant del que recordem-ho, el dimecres havia perdut 3 davant del Banyoles, els altres dos resultats el campió, recordem-ho, del torneig de l'Estany va ser en imposar se al Banyoles a la final per 0 Gols a 2, també la Junquera 3, Agullana a 1 i l'escala a eh, 0, Barça-Juvenil 3. Aquests són els resultats més destacats dels amistosos d'aquest eh, cap de setmana. Nosaltres, que seguirem a la White eh, per oferir-vos el proper dilluns més resultats de més amistosos, eh, més entrevistes i més eh, personatges destacats del món de l'esport de casa nostra. Que passin una molt bona setmana, rebien cordials salutacions de qui els ha acompanyat eh, des del punt de, de les 9 i 5 aproximadament fins ara mateix, un servidor, Dani Pesès. No abandonin la nostra sintonia perquè ara arriba els Generacions i el nostre company Pep Ballano. Són les 10 de la nit.